У підсумку, всі учасники багаторівневого скандалу зійшли зі сцени, а влада дісталась темній конячині, а павук Цуцвік, що втнув цю павутину, багатий і неушкоджений, самовдоволено розпочав нове кримінальне життя. Куклус третій, цинічний жах Даблдекера йшов до свого місця під сонцем прямішими шляхами. Юнаком дезертирувавши із однієї локальної війни, він все ж не розгубив навички псування великих людських тіл маленькими кулями. Деякий час Куклус перебивався вуличними грабунками, проте не знаходив у них свого покликання. Значно ближчими йому були замовні вбивства, а на них Куклус і визрів як особистість, а потім відкрив власну мобільну кілерську контору. Коли формувався клан, Куклус очолив цей процес, вигадавши собі квазі-аристократичну приставку третій. Куклуса боялись всі, Куклусові ніхто й ніколи не заперечував, Куклус і у свої 90-х був здоровий як бугай, тільки ноги у нього скривились під вагою кремезного тіла. Одним з найкрупніших замовлень, про які Куклус часто згадував, було Міністерство фінансів, складене за партійною квотою із лисих консерваторів. Тридцять кращих представників лисого консервативного крила були застрелені в ліжках, підірвані в автівках, отруєні в борделях і ресторанах протягом двох діб. Одне з персональних видань – на полиці Куклуса Третього було присвячене цій гучній справі. Куклус Третій наполіг, щоб у книзі відобразили проблему, якою він переймався. Чому іменем генерала Панперса, котрий півстоліттям раніше перебив весь парламент, назвали центральну площу, а він, Куклус, знищивши міністерство, не спізнав народної пошани? Тоді деблдекер побоявся висловити куклусові своє скромне заперечення. Убив політиків щирих переконань і вбивство політиків на замовлення то надто різні вбивства. Важливо панувати над своїм часом. Їхній час у патогенній зоні сповільнився і загус. Вони плавали у ньому, як комахи в меду. День здавався довгим, ніч супокійною. Місто крало час цілими тижнями. Ти просто пірнав у темну щоденну каламуть і звикав до неї всіма органами чуттів, щоб вижити. Дні спливали, а перед вихідними ти виринав назовні і виявляв повну неспроможність жити. Хапав свій час, як виконана на сушу рибина, хапає непридатне повітря, і нічого з ним не міг одіяти. У цій триголовій любовій конструкції була якась покуслива рухомість, жага і інтрига. Даблдекер дивувався з самого себе. Невже йому це подобається? А існування, що не передбачає грошових зносин, куди воно веде? У петогенній зоні не треба будувати жодних життєвих планів. Бо всі плани відомі – зима, весна, літо, осінь. Зима, весна, літо, осінь, зима, весна, літо, осінь – нічого понад те. Життя без календаря і годинника. У патогенній зоні не треба працювати. У цивілізованому розумінні цього поняття. Роботи полягали лише у побутовому пошуку харчу. Даблдекер удавав, що доглядає своїх коропів. хоча ця риба не потребувала ніякого догляду. Вона сама регулювала свою чисельність, плодилася з великим запасом, аби харчуватися надлишковими родичами. Коропи підростали нечуваними темпами. Особина з'їдала двох-трьох братів, подвоювались в розмірах і так без кінця. Людська воля ніщо перед нездоланною силою тваринних інстинктів. Даблдекер закатав холошу і занурив свою фіолетову п'яту воду.